ועד בכור בהימה, על כן אני זובח לאדוני כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בניי אפדה. והיה לאות על ידך, ולטעטפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים.